Apoztak bat? Odei, jenteriai, unhantzuri, odei? Unhantzuri? Humore on, onarekin ikusi zaitutza joduz zian eh, Leia baino aratago joan da ez, gauztu afera Bai, eh, ni hasi jo joan aiz Humore eh, hoxen oh, bila edo Henoen gaizki pasan aiz txapelketa eta hoxeratik humore zartu dut beti eh, Oficioetan, agerri zen entzuten zure ondokoa Ereferak izan dira, ajapostuak eta zinez humorean agusi ere egin bat zortziko txikian egin eh, nuke wow. nik, nik bedaren eh, ikia nintze egin dut Hori e, da ez, gauko saioazuk nola bizi izan duzu da ala ere ebon bk finala batek irauten du egungu zian Zuen ariketa kasik zailago da zen eta bi ariketa lehenik eta beste bat ondutik saio katzen bada or, Zinez bere ala sektu behar da? No nola apasatzen da? Bai, e, behetso gutxi ditugu sailkatzeko e, katzeko uh, urrengo Eskerrak, eh, nahizela sehilkatuz, eta en, enintzen preste be, sehintzeko, eraz beste Bestek bestek, hor zomaitzu uh, ezautzen zenituen, egin duzu uh, uh, agur uh, berezi bat, umoretsua ere, ez uh, konpizitatea ere bilatu zinuen aintzin? Bai, horiak. Be... Kondatu behar horret ziren entzat? Harroa arabako jonden ugteko txapelunak, eta galdetu zian, eh, duela bi haste hola, aguheitea alkahekin ta nik bai no marki bigaina 8 bigaina iru hizitzaian berazgo erabaki honen alkahekin editea ta ta ora zure aldia zen zu hasi zirata bat batean zertud da aroa bai hitzen ienuen deia orain ingeni nuela ta jetena gutxi gora beraz den has planifikatutas den oparia emaitearena be hori oinak buruan pizka bat dena zangoz gora maiteko pizkat bazuen alako itxura bat eh e saioak Bai nikuste baiatz Ba, ni biziki mesiki ongi pasau daren eta Bon, arua ez hautzen zi nola, ala intzin. Eh bon, me oia mai ez biltzen zizter hor, saio horietan elgar dena elgar ez hautzen zi nuten intzin? Eh nik enituen ez hautzen, geienak bai, gorka salbu beste guztiak ez hautzen dituen. Ebertsa hudalekotan ego iten haiekin e, eta nire ustez bizikak eman hona haut e, oiekin ogeatik, e, aroak ere galditu zian elkarrekin egitea eta bai... Fe, ezagutza behiak egiten dira egin behiz gorka gau ezagutut eta deskurritut elduen urtean gaztik zira joan endela eta nire e, ikasgai behdin hartuko dela kuraz lagun behi bat egiten dut elduen urte lako, ega ja. da bakarra etzin dune ez dutzen eta berada chapelduna, zer diosu bere saioaz? Ikaragajia. Fe, ne ofizioa, ofizioko gaia bota eta bere botatzen abotatzen bertsoa behertzua eta... E, Miretzia, miretz funalpizko eta... Hala, holtai jenteria eskertzen zaitugu? Jardukirik eta Bexegioola-ola? Bila zua? Bila